І я вам співчуваю. Так, так, я щиросердно вам співчуваю, бо не ви, чуєте, не ви винні в цій висловлюваній вами облуді. Я прекрасно розумію, що в таких усвідомленнях перш за все винне тодішнє буття, і перш за все в ньому причина. О який перебільшений! Модний кавзалізм. Мабуть, в такій же мірі, як ваш химерний і давно вже не модний ілюзіонізм. Адже даруйте відвертість, ваші домисли нагадують домисли того розгубленого ченця, що, синтезуючи все, коротко виголошував: Кредо Кія Абсурдум. Я вірю, бо все це нісенітниця. Пригадуйте собі. Вірую, бо це нісенітниця. Вірую, бо це незрозуміле, нереальне, вигадане, яка ж, бо справді безпорадність, безнадійність, який вічий. А втім, облишимо ченця я хочу ще кілька слів до вас. Будь ласка, я хочу, скориставшись із ваших же слів, остаточно сказати вам. «Якщо жадоба, що кличе від одного народження до другого, гарантує нас однірвани, то хай живе ця прекрасна жадоба!» Постать гостя вражено застигла. «Якщо жінка сприяє жадобі і народженню, якщо жінка – один із тих найсильніших стимулів, що ніколи не дозволять зазнати нудного і страшного супокою», то хай живе ця прекрасна жінка. Постать гостя нервово здригається. Якщо жадоба радості є початок страждання, то хай живе страждання. Постать гостя різко хитнулася і починає мерхнути. Якщо страждання в свою чергу є початком радості, а так, здається, мусить бути То знову-таки хай живе страждання, повсякчасний контролер і підсилок Постать поволітаний зникає Хай живе те, що дає нам буття, найцінніша людська цінність Хай живуть протиріччя, що постійно рухають все вперед. Хай живе чудесна рухома рівновага. Хай живе все, що ненавидить морок і любить силу, все, що не знає супокою і зневіри. Помітивши нараз, що нікого з вами нема, відчувши велику полегкість і прийнятий великою певністю ви, Поспішаєте до правого вікна, щоб цього разу піднесено привітати зажурену жінку. Але в тому застиглому Морокові жінки ви вже не знаходите. Тоді згодом перехоплюєтесь ви до лівого вікна, що задивилося впрост на місто. Танок міського вечора Воно не втомне, як одвічна радість життя. Воно суворе, як невблаганна смерть. Воно завжди сповнене тих загадкових, приглушено клекітних, переможних і переможених шумів, що родяться тільки в самому вирі зустрічних сил, на перехрестях гострих почувань та домислів, і в боротьбі творять прийдешнє». Адже ви любите місто. Бачите, воно як той непохитний лицар у надійному панцирі. Воно має крицеві груди і глибоко дихає шумами. Воно мас в нетрях своїх не вситиме гаряче серце. Могутній двигун, що споживає людський мозок і пристрасті. Та бурхливо жене кров по своїх численних артеріях. Воно, взявши потрібні соки, без жалю відкидає непотріб. Воно упевнено, запопадливо притягає до себе все, що тільки може дати хоч трохи,